чи від чогось іншого, але докторові в душі щось хльоснуло в долоні. Стюбнуло батогом, ухнуло, скрикнуло і буйно замахало по всіх жилах червоною хусткою. А дощ, а дощ! Господи, докторе, який милий, чудесний дощ! Докторе, я хочу їсти! Докторе, у вас увесь ніс у болоті! А в неї вся щука. Це тоді, як вони упали в рівчак і бабрались там, у тому милому, незабутньому, єдиному на світі рівчачку. Хай він собі там живе, хай розвивається, хай стане цілим яром. Мені холодно, докторе, ми швидко підемо звідси. Їй було холодно. Господи, розуміється, холодно, адже вітер так дме, Доктор, хапаючись, скинув своє пальто і накрив її. «Ні-ні, я не хочу. Ви ж замерзнете. А мені дайте вашу хустку. Я сяду біля вас, мені буде тепло. Навіть без хустки буде тепло». Він би сказав, що навіть душно було б йому біля неї, коли б... Вона скинула і дала йому свою теплу, запашну, пройняту духом її тіла, хустку. А сама... Лягла йому головою на коліна, згорнулась, умостилась і прошепотіла. А тепер укрийте мене, я буду спати. Страшенно спати хочу, докторе. Можна? А коли можна буде йти, ви мене збудете. Можна? Ох, мій дорогий, любий докторе. Я вас поцілую в ваше коліно. І вона поцілувала його обрудне брудне. Замазане болотом мокре коліно. Він побожно зворушено накрив її своїм пальтом. Щільніше, щільніше, трошки ще від спини. Отак, так, дякую. Наяда лягала спати. Вернулась Наяда і мостилась на його коліні. Під його пальтом спочинути. Голова її... Вишукувала на його нозі найзручніше місце, знайшла і затихла. Хустка її лежала в доктора на плечах і на грудях, від неї тепло, хвилюючи, пахло. А вітер пронизувато, люто гриз докторові спину, боки, ноги. Ну, можна було б трохи краще прикритися хусткою, так на нозі ж спала наяда, і не можна було рухатись. Ніс у доктора посидів. Очі горіли, сльозились, По спині і ногах прокочувались холодні люті дрижаки. За млином лопотів-хлюпотів і злісно сичав дощ. А в душі, а в крові доктора з червоною хусткою в руці гасав владика всіх наяд. Життя! Доктор посміхався, посвінілим носом і губами, а в стільки раз уже вибиваний потовчений келих із непорозуміло-радісним і тужним дзвоном спадала тиха, невичитана ні в канта, ні в епікура, нова краплина мудрости. 1919-1923 роки